Наречених вдосталь, Однак Сашко стояв, мов мор. Досить експериментів. Для чого комусь безвинному ламати життя? Вдома все нагадувало Оксану. Сни. Дерева в парку, річка. Примарність свої фобії бачив на кожному кроці. Боже, залишався одержимим нею. От і сьогоднішній сон. Інколи думав, чи не втектись від зайчі від видива, того марення, що зветься Оксаною, та будені все ніяк не відпускала. Робота пацієнти, немічна бабуся, обов'язки, знав, що то він спеціально вишукує причини, щоб залишитися. А коли хочеш їх відшукати, вони легко знаходяться. Олександр Петрович. Дивився на своє відображення у вікні. Скляне свічадо, витворне лампою денного світла і ранковими сутінками за вікном. Початок зими, а по калюжах під ногами, голизні землі, сірості світу та тому печальному настрої, в якому перебуває всенький світ, і не скажеш. От та спогади, Приходять такі щемливі з минулого, що й прокидатися не хочеться. Він пригадує сьогоднішній сон і посміхається. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька. Дитячий садок, маленька Оксанка з дівчатками грається у подоляночку. А раптом з-під старої груші долинає хлоп'ячий регіт, і чиєсь гірке схлипування. Оксана, розірвавши коло, прямує до гурту галасливих хлопчиків. «Оксанко, куди ж ти?» лунають услід слід голоси приятелек. Дівча у відповідь лише відмахується. Шестеро її однолітків взяли в кільце новенького в групі білявого хлопчика. Скористалися відсутністю вихователя і причепилися до малого. Марина Семенівна повела в медпункт ярчика, який, переслідуючи жовто гарячого метелика, розквасив собі носа. Вихователька залишила Оксану тимчасово за старшу, тому вона просто змушена втрутитися в ситуацію. Найвищі в компанії Лесик зухвало крутить в руках окуляри новенького. Шестеро на одного. Хіба це справедливо? Оксана сміливо затуляє собою потерпілого, стаючи відважно на герць із Лесиковою компанією. Молодці! Герої! Шестеро на одного! І не соромно! Ану віддає окуляри Олексію вже командирським тоном суворого, говорить мала на правах тимчасової старшої. Оксана простягає руху. Лесик зухвало, як індик бабусі Мар'яни, випинає груди. А якщо не дам, що ти нам зробиш? Що, побіжеш жалітися Мариниці Семенівні? Ой-ой-ой, сюся масюся, сюся Хі -хі -хі. Левко, той, що найближче справа, шепоче щось на вухо Лесикові. Так, Сані все добре чути. Слухай, віддай, окуляри. вона ж трохи того, навіжена. Ти її ще не знаєш. Вона ж така, як її тато Мент, краще не зачіпати. Я пас. Що? Це я маю боятись якогось дівчиська. Бантики, скальпетки. фу, ти здорів. Як хочеш. Але я в цьому участі не беру. Левко і ще двоє відходять у бік. Лесик упевнено продовжує грати свою роль. Їх все одно більше. І вони пацани. «На, візьми, чотириокий, візьми, візьми, спробуй, чи, може, ти йому допоможеш, сюсятко, що настрашилося?» І тоді Оксана нежданно зі всієї сили лупить Лесика туди, куди, як показував і попереджав тату, хлопців бити не слід. Саме про це розказувала вранці дівчатам. «Ох, ця прикра звичка робити все навпаки!» Леси криве від болю, падає навколішки перед Оксаною, сльози водоспадом заливають очі. Оксана незворушнево забирає з рук хлопця, що корчиться в конвульціях окуляри, і шепоче йому на вухо, та вже надто голосно. «Я з тобою, друже, ще не закінчила. Завтра добесідуємо». Тоді ніби нічого не трапилося, Віддає переляканому новенькому окуляри. «Бери. Вони тебе більше не зачеплять. Обіцяю. Як тебе звати?» «Сашко. Я Оксана». Тоді дівчинка спокійно повертається до гурту дівчат, до гори. «Десь тут була подоляночка лєця пісня». Біля світчатої загорожі, яка відділяє територію дитсадка від території міського парку, Стоїть усміхнений сивочолий дідусь З розкішними, довгими, білими вусами Та задоволено посміхається Поруч до його ніг Тулиться безпородний пес Старий нахиляється Гладить собаку по голові Бачиш, все моргле, вони зустрілися Поки що нам тут нічого робити Шестирічний Сашко Поглядає розгублено то на свої окуляри, то на старого з собакою. Здивовано стинає плечима і йде дивитися, як дівчата граються у подоляночку. Наступного дня Оксаниного тата покликали до завідуючої. Тато для годиці посварив свою улюбленецю, пошпетив, а мамі тихтем на вулиці – та Сашко підслухав, не без гордощів повідомив. «У неї загострене відчуття справедливості, як і в мене, нічого не вдієш». «Сашко знав».